Antxeta, oihartzun eta zintzilik irratiek aurkezturik Ayako <risa> harrika da leon eta ongi etorria kaiako arrikadaren saio berri batetara. Iabete bat dara jada saio honekin, antxeta, oiartzun eta zintzilik irratiek balkarreko izten dugun saio honekin, eta ilabete hontan bantxetatik egitea tokatzen zaigu. raz gure nola baiteko estreñoua izango da gaurkoa, baina nori bai ba, beste irratien lagunttzz nola ez, ze astez haste, hemen eskinintzen dizkizu dizkizu egulako ba, bakoitzak egiten dituen elkarrizketa interesgarrienak. Eta horretazez gain, ba eskualde osoko agenda izango dugu saioaren e, amaieran, zamezala, beraz, ongiet horriak harrikadara. Hainba, telkarrizketa izango ditugu beraz urrengo orduan e, zintzilik irratitik ba, beraiei, beraien buruari Egin elkarrizketa bidaltzen digute, irratiari buruz egin dako elkarrizketa hain zuzen, ba, zintzilik irratiaren ibilbidea eta baita baitare, haortengo ba, berrikuntzen inguruan, zeren larun bat honetan, ba, zintzilik irratian, ba, kurtsontako programazio berria aurkeztu behar dute. Hoyartzungoek aldiz Gipuzkoa 0 Sabartaleko Mikel Ikatsategirekin itzailendute. Gipuzkoako hondakinen partzeroa eratu berri da eta talde honek parte hartzea izango du. Beraiek bultzatzen duten ereduaren inguruan eta errausketaren aurrean dauden alternativa errealen inguruan mintzatu dira. Itantzeta erratieren elkarrizketa, antzheta mina saioan egindakoa izango da. Euskal Gazteria indartzen ari diren joerak arakatzeko sei gazte ikerlarik osatutako taldea bildu da. Gizarte zientzian, disiplina ezberinetako ikerlaria, gazte mugimenduko partaideak eta urte oso bateko lanetik atera da eta gazteok zer liburuska eta dokumentala. Datozen asteetan, Euskal Herriko hiriburoetan aurkestuko den estabaidarako materiala izango da. Beraz, hiru elkarrizketa hoiek e, urrengo orduan hemen, e, antxeta, oiartzun eta zintzilik irratietan, ariako harrikadan. Eta gure lendabiziko elkarrizketarekin e, abiatzen gera zintzilik irratikoi hitza ematen diegu, hain zuzen zintzilik irratiari buruz hitz egiteko, beraien aurtengo nobedadetas hitz egiteko, baina baitare, ba, Ibilbidearen, irratiaren Ibilbidearen inguruan hitz egiteko. Hortse duzu ereaz zintzilik irratieak egindako elkarrizketa jarraitzen duzu ez, zintzelik erratien tuten, eta, bueno, ba, gure elkarrezketatxoari, eta arte eman godiogu, aurreko astetan, ba, jako harrikadara saio berri honetarako, ba, jende, jende ezberdinak arri dugu zintzelik erratira. Baina, gaurkoan, ez dakitazte buru alako izan delako, eta subila, eta hori dena, mm. ba, gaurkoan, ba, ez dugu inorrekarri, eta pentsatu dugu zergatik, ganaz, ba, elkin godiogu elkarrezketa, ba, gure buruari. Noskri. Zergatik? Jule nekontatuko dugu, eh? Jule, kaixo? Kaixo? Bon. Ah, Bae. vale, eh? Zer, Bai, zentzilek erratiko kidea Eta, pentsatu dugu zuen elkarrizketa egitea Zer edo eta, zer edo behar duzue Edo zerbait antolatu duzue do, Bueno, zen. ba Unha bueno, jendea jakikon duen bezala Ba, sigara, bueno, gure programazio berriarekin Ya, ez, eta... Bueno, ba, aurten jago eta zazpi urte, oker ez ba, nabil, ja, daramagulamen kainamaten uinetan, interneten bidez, eta bar, eta bar. Eta, bueno, ba, buruatu zaigu, ba, aurkez penjaialdi txobate gitea, bintzat, ba, bueno, gure demoraldi berriari, e, boiz, bueno, okera mateko, bueno, ba, zabaltzeko zein den, zintzu ditzen gudien irratxaio berriak, proposamen berriak, eta eta bar, eta bar. Eta, bar, eta biltzeko, ere, ba, igu, gure artean biltzeko denbora on bat pasatzeko gure artean, eta, bueno, hola ba, se sortu da, ba, larun bat ondako egiteko, bueno, hengo degun e, arkezpen jaialditsoa, erratxa joa, edo, ez dakit nola deitu ba, bueno, ba, horren harira, ba, emetxe gaude, ba, ez, komentatzen. Esan duzu ogeita zazpigarren urtea dela, zentzilek erratia martxan jartzen dela, Pentsatzen du, erreiz izango Olako talde bat Baguita saspi urtez mantentzea Gora bera frango gongo zilele urte horietan uh -huh. Eta pixka baitare ba, bueno, Ondo lego keba kontatzea ba, bueno, ba, Nola, nola funtzionatzen duen esintzirik honek Nola irrati librea Guri irrati maitia Nola funtzionatzen duen ba, Nola, nola funtzionatzen duen ba, Bera, beres eh, irratia Irratia jarretzen du hasierako filosofiarekin, hau da? E, irratia autogestioaren bueno, bidez funtzionatzen duela, hau da? Ba, behar diren xosak edo medioak, ba, bere kabuz lortzen dituena, ba, adibidez, ba, bueno, diru laguntzarik ez dugu eskatzen, e, publizitatea ez, ez da iragartzen e, irratian, ez da ere, eta, bueno, lortzen degun dirua, ba, Bai gubaskiden eh, kuotan kotraen bidez edo baitare eh bueno ba, ba kampaña ezberrinak martxan jartzen ditugunean ba bueno pues orain dugu ekonomikoki eh, aurrera aurrera jarraitzea eta bueno baitare haip, aipatu dudan bezala ba ez figura agertzen zaigu hauda irrati kideak ez direnak baina irratia entzuten dutenak ba hor daukate bai aukera bat Bueno, ba, aportazio ekonomiko xume bateiteko, eh, gure proiektu aurrera eramateko eta bestela, pues bueno, gure kabuz ba, lortzen ditugun eh, mediuak, eh, aparatuak etabar, etabar, eta bar, uh -huh. eta bar, e horrela goetazazpi urte dara magu eta goetazazpi urte asko aldatuko zen hau, eta kusten dut baita horrein hemen arkiak piztuta daude hemen maibadago baita ere, mikrofono batzukin <laughs> Ordenagailo bada daukago aurrean, vuelta amanesco ikuste ditut beste bispa ere iru baitare, guztionek ere dirua, dirua balioko du, Bai, dirua eta denbora ere bai, marcha jartzeko guzti hori noski oh, eh, konfiguratzeko eta, bueno, eta baita ere, gero jendeak que eh, era pribardoko du baita ere. Eta horretarako ba baita ere egiten dugu, ba, bueno, hortikan badien badago norbait interesatua, irratsaio berri bat egin nahi duenak. Bueno, edo tortzeko larun ontan, gure aurkezpen jaial ditxo ontara, edo beste bueno, kontaktatzeko gu, gurekin, ba, emailen bidez edo web horrealderen bidez edo telefonaren bidez esango ditut? esan, Zin esan, esan, bai, bueno, no? no, pues balda, korreoa eta da, sintzirik abildua, sindominio.net okorez banabil bai, bai, bai, vale. <laughs> eta gero, telefonoa, bederatzi lau iru bosbi, zazpilau zero, zazpi bai, Edo, bueno, web horrealderen bidez, hor daude hainbat aukera orain, ez daki Twitterren bidez agian hor baitek nahi badua apuntatu, edo idei bat bota, badau aukera orain, eta ez daki zerbait dudan hor zintzilikatua, zintzilikatuta, baina... Agian herreriara bertara etorritara baita, espozilea, etorri. arratxadetan gutxi gora bere mendikan ibiltzen gara. Zergeiago, eh, no. eta bueno, horten gogo nobeda deri, edo se jo mota daukazue, ze gauza daude programazioan, entzuten duna uh -huh. FMUna, zer da topatuko duna. Bueno, horten... Nik daki danez, Ber... zerbait berri-berriola berritasunik ez dago, uker ez banabil, bai, badago, baten bat, a behar be, hemen txuleta izango dugula, a ah, bai, bueno, <laughs> oren grabatzen ari garen elkarrizketa zertarako dan, ariako harrika da, bale, hori bai, hori bai, ariako harrika da, badibidez, e... bueno, honen inguruan, agian berandosiago itzeingo dut, eh? itzeingo dugu, <laughs> Baina irratsaio berrirek ez bueno, mantentzen dira eh, hainbati irratxaio, ba, daukagu irratxaio ezberdinak hemen, ba, humorezkoak, e, baitare osasuna eta natura ustartzen dituenak, ekologia edo, eta baitare, bueno, ba, gai sozialak ikutzen dituenak, baitare galegoz egiten den besti irratxaio bat, liborre lekur kafe, Ezakizzer bai Gehiago dagoen hortikan Bueno, Los del Buelo jarretze dute Beraien magazin berezia egiten Eta, bueno, noski Egunero, ba, haueko sortzi, sortzi aldera hortikan Ba, daukago gure informatibo berezia Erretegia Izena duenak Eta bertan, bueno, ba, inguruko Arsoaldeko, inguruko Euskal Herriko Edo nazioarteko ba, albisteak, ba, bertan kabida dutela Noski, ba, normalian de albizteak beste medioetan e, kabida eta baita ere bueno, daukagu nahiko sare datua hola e, bueno e, arrano deitzen digoenak edo kolaboratzaileak es ba e, punta zurrietan daudenak edo munduko beste bat ba, puntetan e, lekuetan daudenak ba baita ere aberaien ba, ba, dauden lekuan komentatzeko zer gertatzen ari dantz dauden eta edo beraien impresioak Eta gero erretegiaren barruan, kokatu ezak egun, irratsaioa da da, ayako da. Eta ayako harrikada da, irratsaio jo bat, e, antxeta, oiartun irratia eta sintzili irratiaaren artean egiten dena, baina nik usteet oberen esplikatuko duenak zuzarela. Aldatzen ditugu paperak. Ba. Hai, egin galdera, orduan bai. Aperak aldatzen ditugu. Hain ikaldatu nirea zuzenean jasamardut. Oia, oh, ja, ba... nuzuke zan bar serdan, e, serdan ayaa koarikada, sergatikan gaude hemen. Itse egiten sintilik errateari buruz ayaa koarikada lako. Nik ostu kontatu du sulao sondo, bueno, da pisgaba ja, ja, tancheta ja, ja. erratietik sortu zen ideia bat. Oia erratiari eta guri ditu zi guten, hori santzen asko ekaina. Ba, u da, bo, u da hasieran eta gero ondoren bizpairu bilera egin ondoren ba, bueno, piskat horrela galditu da ba, egiten dugu ordu beteko saio zailo informatiboa zan daitekena ba, bakoitzak alkarrezketatxo bat bidaltzen dugu kasu, hau, mm -hmm. aztenetan entzungo dena hori yeah. e, hartzungo beste bat bidaliko digute eta eta antxetakoa beste bat eta hori entzungo da hiru ba, bai, irrati hauetan bai ba ostegunetan antxetata oiartzun irratean eta ostiraletan hemen sentzilik erratian ba 8ak aldera 8ak aldera eta esan duzu bezala baitare ere nolabai bai esartzen dugu e, aiako harreka Baitare, ba, pixka ere ba pizka ba barruan ez rrtegia da egiten dugun saioa mankomuna estrategiko ostiralera saiatzen garena hor ba ordut aterdi betetzen ba albiste desberdinekin asco tango geusortutakoak ba herriko albista direlako de recogende alcalares dugulako baina beste esanbait kasutan baitara ba beste irratietatik ba, biltzen ditugun ba audioekin edo orrela ez ba, internet, internet bidez edo weborri desberdinen bidez ba, lortzen ditugun ba albisteak bideoak direla edo mp3uak edo edo dena delakoak Eta hori da, oren txena zidailako arria baitare, daramagu hilabete eskaz, laugarren, bosgarren zailo izango dau, eta bueno, espero dugu ba... Luzaroan irautea, eta, bueno, pixka bat ordu betekin azideen hau, ba, bueno, aia euskal hoba zertan bukatzen den, eta, bueno. Bueno, bintzatzen be... ritmo gona hartzen nahi da, proiektua, alamaten. Hori hartzen erratikoak azizideen, ritmo ona jarri diote, antxetakoak ere ritmo gona jarri oh, diote, eta abenduan guri tokatuko zaigu, ikusiko du gabe ba, mantentzeko gai garen zentzelik erratikoak. Hau, sondo, bueno, bezberez, e, bueno, hor dago, harrika e, da eta gu, zintzelik irratia ba, bueno, ba, azteontan hasiko dugu bueno, irratxa jo bueno, ba, parrilla berrilla ba, e, parrilla horretan ere igual komentatzea ba, bueno, bestela ere arrozako bai, oi irratia eta baitare antxet irratia, ba, arroza irratizarearen partei dira gu bezela, uh -huh. eta baitare ba, gure parrilla gure ordutegi guztiori ba betetzeko ba goizeko 800 ba, gaueko amabilak arte jotzen den ba parrillori betetzeko ba beste zenbait irratetako eh ere kere jarci tugula ba labe ba, bat eh esan eh, dugun bezala bantxeta baitare zeak eh, koske irratia edo txap irratia bergarakoak edo tastazeko baten baitare, beste zenbait irrati baitare, ba bueno, bat statu maiakoa jartzen dugur liberazioan animal bat, usto de labartzonako irrati batekoa, resaka edo E, baitare beste ba, egiten dute beste dezaio bat dela kontrabanda irratian uh -huh, e, ba, egon lako, bueno, berez programazioa web horrian begiratuz, entziri punto neten begiratuz, edena kolaburuz ez dakizkit, eta goizetan bai egiten dugu baitare jari, basulta la oia, dara, labedi, uh -huh. eguski, eta tastazek, ba, egiten dute ba, magasina ba, goizero, goizero, ba, goizeko amarretati, kordu bat, eta eta gero entzuten da erretegiaren erre errepikapena, duarekin jago izabukatzen zegu bueno, hori eta musika Ondo. eta musika pilo bat baita eh? aukera ba, zabala dago, eta parri jau konsultatzeko, edo programazio berri jau konsultatzeko eh, non daukagu? esan o, dut, dut, bai, zentzileik punto neten, ah? tabernetan ere utziko dugu eh, programazioa, baina, bueno, errexena begiratzea eta eta hoxe, eta bueno, eta gero ueforrian ere askotan entzun daitezke ba, podcastaren bidez, ba, batxura buruan delako zai hori ba, entzun daiteke batzutan zazirra ba, zai hori ba, gori jartzen dute, baita desfase lunart eta bueno, poliki poliki gero eta Irratxo gehiago jartzeko asmoa dugu hori bai baina irratxo bakoitzak egiten duen eslan hori, ba bueno, batzutan batzuk kastero hartze dute, beste batzu berriz ba montesiago. RT e, elkarrezketa mordoskare eh egoten dira Eta, bueno, bestela albisteak ere, baita, lehen, haipatu duzu baita ere, horrein jarri dugu Twitterreko zintzilik, kozak ino aden elbidea, Twitter dakezer zintzilik, eta horrein albiste claro. mordoska badaude, agenda ere baita, bueno, pixka bat bialdetatik, fm unean hemen, askualdean eta mendikan kampu, ba, zintzilik.neten bidez, ba, jarraitzeko aukera, horretako errati libraren... Sintonia Oito zazpi urte Esa maraguele bai e, Laster, bueno, hori aparte Baina video irratiaren inguruko video bat Sortzen ari, ari dela montazzen ari dala Eta dar Horri de Matican, da, David Horri de, de Kareska eh? Baina, bueno, urte bukarako Esan digute presiongo dala Urduan urtego 47 urte urtegukara urte da urrengo urteko urtegukara estabilidade 2012. Horria mundua da, orduan or <laughs> ba, bide, ba, bueno, eh, ja ez dailla tama bicu urtegukarakoa video va tener kodo muguresarekin. Bueno, bardun deia el día la ruma teraco, está en dago irratia, ezintzeli irratia, ba, bertara ba gerturatu nahi du berantzat, ba hor dago gonbidea, ¿es? Ba Iigurattadeko saiak alderraziko gera, zaio berezi hori egiten. ta bueno, zenba egungo gar hemen, Balkarrizketa desberniak egiten, saiioetako ba, jendeari eta baitare ba esperu dugu baiako harrikadako jendea egotea eta baitare ba, beste eratietako eh, jendea egotea. Eta esakik parrilla piztuko dugun Hori bai hori janik ez dakit Ez dakit, ez dakit, uste zango dela bateki antzeko zerbait, baina bueno Hiko xiko dugu egune Parrillada igual, es, parrillada vegana horietako bat Igual bueno, Itzango dugu gure lagunekin Zegin daiteken Horida, bueno Bueno, vascarik asko el carrisqueta egitagatik eta zure zure lebai, zure Zuko sondo <risa> galdu tundusota, entonces lebai, su cosondo kiendo su, baio, <risa> duzu, bai dale, na, orlando, bueno, larun batan el carrisqueta <risa> galaverriro está. Hoy se da. Hoy se da. Bueno, no sé, Audis anda aurtego, aurtego es, eh, sanaituta astoñetako el carrisqueta eta esandakoa, larun bat arratsaldean, ba esbado su beste seregini, ba, Horretatipasa, berrategitik, emene ongo gara, seitatik aurrera, eta bestela bazientzilik.net entzun, eta berdatik ere entzun izango duzu, emene egiten ari garena. Gozatu, aio! aiako harrikada entzuten ari zarete antseta zintzilik eta oihartzun irratietan oraintxe bertan genituen ba, zintzilik irratikoak hor e, aurkesten ba beraien programazio berria beraien ibilbidea zerebai hitze egin digute eta beno saio honetaz hitze egiten ere bai aiako harrikadaz esan bezala zintzilik e, oihartzun eta antseta irratiek e, koitzen dugun saioa I said 90 eta jarraian gure gaurko bigarren elkarrizketa entzun behar dugu jartzun irratiak bidalitzako elkarrizketa Gipuzkoa zero zabortaleko Mike likatzategirekin hitze e, egin dute oihartzungoak. Ibuskoako hondakinen partzuergoa eratu berri da eta talde honek ba, parte hartzea izango du bertan. Ta bultzatzen ari duten ereduaren inguruan hitze e, egin dute oihartzun irratikoek. Errausketaren aurrean dauden alternativa erealen inguruan ere bai. Urengo minutuetan beraz hemen AIako harrikadan oihartzun irratiaren eskutikan ba, e, Gipuzkoa Zero Zabor e, taldeko kide bat izango dugut. beste behine, ondakinen gaia hartu ber, berdugu, izan ere Gipuzkoa zero zaborreko kide badak gu telefonoz bestalde hauekin askotan jartzen garremanetan, bagertuko dien die, gaiak lantzen dituzte eta bueno, guztion da zitzeiteko, Mikel ikatzategi Gipuzkoa zero zaborreko kide badak gu telefonoz bestalde kaixo Bai, bueno, Gipuzkoa zero zabor eh, ya zertan eh, lantzen aitzen den, eh, bakarra azkeneko hila batetan, ba bueno, inguruan aldaketa asko eman dia, eh kasu hontane bai, autezkundeak izanduzian eta bueno, ondoren bilduk eh, Gipuzkoa mentzat gehiengoa lortu zuenez, guain panorama pizka bat eh, aldatzea diju eta hondagaien partsuergo berria eratu da. Nola gelditu da Mikel? Bueno. Bai, bueno, eh edaketa E, guzti zaldatu dala, e, beste es, batzun eskutan geritu dala partzoroa, eta, bueno, horrek, e, hori pozitiko gibaloratzen dugu, ikusi orain arte egon direnak, ba, e, e, hartu dituzten erabak guztiak errosketa bultzatzera zuzendu dituztena, ez? E, errosketa bera, elburutzat dukide dute, ez arazunak, konbotzeko bitarte gotzat, eta, Era laki gustatzen hasi fala, hortaz zuzen dituzte. Beraz uh -huh. positiboa hala dela. Hostia aurreko e, taldiak e, talde horrek beintzat e, azkenengo momentuan erabakiak hartu zituen bai, ez? Yes? Bai, bai, bueno, azkenego momentuan samarrago e, aurretik egin zuenaren jarraipen eh. utziain zula. Eh. Eh, denaren e, ozolarria ebitu zitzaigun e, azken momentuan hartutakoa nola hartu zun e, kontudan dadaan hartuta. Uh -huh. eh? eh eso me ha llegado hauteskundetatik aurrea e, bertako kontseillua funtzionatzen segola, hau da, berritzako zai, eh, komunitateak osatu, eh osatu eta orkordezkariak eh berri-berritzaren zai. Uhum. Orduan, azken azkena faltazala eztoiko bilera batean eh zuten neurriko erabaki bat hartzea, e, ba, hori dizegu ez bat ere zilegia, e, aleta gutzego urrengo kontseiluaren erabakiak eh norbait baldintzatu nahi ditunean ez. Baina ikusten dugu eh erabakiek, e, hau da, eh oinarrizko estrategiaren oinarrizko plana onartzeak eh eragiten dula baino bat kontratu bate jarrealizateak eta horrek sortu ahal izango lituzke, ba, oiek, e, bertan berdan berauzteko ba galtzerri batzuk. Beraiek eh blindatzeko Erebiltzen ari dian, bat, hori dainian, ba, intenzionalidadea nadarmena da, eta erabaz saladri edutzez egu hori egitea. Uhum. Horre, Gipuzkoak ondakinen partzuorgoa osatu beharri dela aipatu dugu, baina hor bueno, bertan, gipuzkoa zer horrek eh, parteatzea izango dula eh, jakin izan dula. Eh, ze funtzioa bat du ondakinen partzuorgoan, emikir? Bueno, eh, bueno partzuorgoak gehatxekaren bidez, eh egiten duna da eh hondakien kudeaketarako berrezkoak bidean eh bon, eta zehaztu eta aurrera ematea. Ja. Ceres garaia sortu zutenean ba sortu zuten, ba, e, zuten errauste planta be, sortzeari begira nagusitik. E, naiz eta beste eh beste delako azkintura batzuk ere eta artean sartezidak, e, egin ez dituzten, konpostatze plantak eta abar. Mm -hmm. Hor zueko hain, eotia, e, suposatuko dugu zoguzte, bultatzen, hasiko zehaztela, ez pixkat, zueke zer eskatzen dira zute ondakinen partzorbo berri hornei? Hugu bueno, eskatzen dira guna da, benetan, e, ondakinen arazuari e, elzeko eta konpomirean jartzeko. E? Horretarako, e, aurrez, e, zenbait enpresa hundiren interesetara e... Eginako proiektua, raustegia, bultzatu harrian, guk eskatzen dioguna da, aztertzeko munduan zehar ondak ineku hidatetan dauden, emaitzaunak emate dituzten zer dauden, hoiak zen mekanismo erabiltzik dituzten, aztertu, eta gipuzkara modlatzea. E, azken finean, e, ez da onargarria planteatzea, e, aurrekoek planteatu duten bezala, ondak hartuta hartu zu ematea, Gipuzkoan, etxeko ondakinetan, euneko goita bosta ere geika biltenez danean. Eh? Munduan zehar baditu, hainbat, tokit, hainbat eredu, euneko hiruritama bostetik gora, euneko laro gorako geikako bilketa daukatenak, eta plangintza badakatenak, hori indik, areago juteko. Horbunko eh? keskatzen, hori aztertzea eta hori egartzea. Eta hori lortu ondoren, ba, komponbidea bat ematea, gelditze zegun zago rapur horreik. Or Hor, bueno, atezateko sistema Bilke ipatu behar dugu, zuek eh, bueno, e, zero zabor bultatzen zuten hortan e, medioetako bat delako. E, bueno, badakigu, debagoien haman komunitatea sartu zela, antzuola ere bai lehen gortian e, zela atezateko proiektu honi. E, Aurrik usten dia, herri gehiago sartuko dela atezatekoan? Baina, bueno, informazioa zuzenik ez daukagun. Eh? Baina, ikusten duguna da, e, gipuzkoan, ari dala, e, aspaldi ema martzun sortzen... Eh, ondak inekudeaketaren inguruan, ba, sistema konparatu, eta emaitza honerak emate dituztenak batxan jartzeko. Eh, gusten dugu berandu, baina, bueno, orain, eh, elkarrezketa horren lekuko, ba, sortu dala jakina hori eta eztabaida hori, eta zentzu hortan, ba, guk bentsat gaur horkoz esagutzen dugun, sistema baliagarri bakarra, eh, emaitza eh, baliagarri bakarrak emate ditu nahi da, eta, bueno, eh, gusten dugu norabide horretak gungo dala, estaba Cervantes y eta aurrelago segun da lamentikan ere, bai. Mm -hmm. Horrek erausketari, eh, bueno, eh, zea berri batera eiko dio, ate berri bat erausketa ezitzeari, nola beheratu daiteke hau, alegia leno esan dugun bezala, obraa ja da, bueno, da ez dabiltzaste, eztakit zea alternativa den punto punto ez? Bai. Bueno, ez merrado, eh le tengo eh, uste berrezkoa litzakiren. Berrezkoa balitz erauste planta eslitzakena da da proiektuak e, egila bezala berreundak mila tona urtean erretxeko. Eh? Guk e, ikustu posuile gala egeikako bilketan eguneko larroitik horrako emaitzak lortzea eta ezrakazentzurik horrako e, tamainako bat kapotikan etartzeko. Uhum. Hori esan da eta lagarriz uste dugu guk e, nortze mali maitugu maila horiek beste dugu lortzen ari dianak eta hemen e, atesateko baki nari dian herriak lortzituzten gehiago bilketa maia horiek, geratzen da, nerretuza apuro dintzako balaude bestelako irten bideak. Bestelako irten bide batzuk, eh, askoz zentzu zukoagoak, eh, osasunantzako, ingurmenantzako, askoz obiadianak. Mm -hmm. eh, orduan guk. Oie eta irten hori lantzearen alde, gau e, ezak mm -hmm. mm -hmm. Bueno, Mikel Ustot, neko argi dela pixka bat, eh, kontu hau, ez da gizarra gaitzeko baldin magazua, proxetatu dut hartia. Bai. Ez, bueno, e... Eh, Egal esan bahori, e, ba hori, ez, ba, egizialak garaia, ja, eh, aukera bat orain benetan ondakineekin egin daiteke naz, eh, egiteko, informatzeko eta e, nora jartzeko, hmm. eh, norabia zuzenean jartzeko. eh, beraz animatzen da gure guztia, ba, horretan lan egin nahi dutena gurekin harremanetan jarri eta okay. bueno, ba, e, herrian taldeak osatzeko hmm. herrian ekimen zehatzak, Aurre agamatekoa. Uh -huh. Bueno, aipuzkoa zero zago horteleko Mikel ikatzatek eskerrik asko. Gure telefonoa egari erantzeteatik. Eta bestu da arte. Bai. Eta izan. Garte. Bai, aurre. Antxeta, oiartzun, eta zintzilik irratiek, aurkezturik aurkesturik... <multiple> aiako da. Ostegunero sortzietatik aurrera, antxeta eta oiartzun irratian, eta ostiraletan bederatzietatik aurrera, zintzilik irratian. Aiako harrikada. Sexti seksersen e, abestia entzuten dugu jarraian hemen ariako harrikada saioan. Nortxe izan ditugu ba, oiartzun irratiak bidalitako elkarrizketa gipuzkoa zero. Zabor e, taldearen taldeari elkarrizketa egin diote eta abestionen jarraian bantxeta irratiaren elkarrizketa entzuteko aukera izango duzute. Ko da entzuten ari duzute Antxeta Irratia, Oiartsun Irratia eta Zintzilik Irratia Ekoiztutako saioa rather... Eta interneten ere aurkitzen al gaitu zute FM, -FM az gain zintzilik.net Eta antxetamedia.info aren erdialdea pasa dugunean bantxeta irratiaren elkarrizketa entzun behar dugu, eta gazteok zer e, dokumentala eta liburukaren aurkezpena egin digute eta jarraian e, baurie bera entzo dugu. ea gazteak zer diotenea gazteok zer diogun eta beraz e, erantzun era, ea bilatzen diogun erantzuna galdera horreri eta gazteok zer. Eta gazteok zer inkesta aurkeztu zenuten beraz dioen ostiralean ba, sei ikertzale gazte zite inkesta horren amaiteko eta eramaile esplikatzen aldauko zuia beraz zer den ikerketa hori azkenean. Oroku gean lehenik eta gero hoxeetatasunetan txtuko gira. Bogu ikerketa honetan e, janik bi fasezetan banatu dugu entzaatu gi alde batik e, argitaratu dugun liburuuzkan e, Egungo gazteon inguruko errealitate islatzen, horretarako inarritu dira e, gaur egun arte eginak izan dira ikerketa ezberdinetan eta entzatu dira Euskal Herriko irakurketa bat egiten zentzoretan. eta gero ondotikia da aurkezpenetan eta ensatu dira sakontzen geago, Egun uh, gazteok parte hartzari begira ditugun helburu uh, nahi, nola ikusten dugun parte hartza eta piskatzen zuhretan uh, zentratu gira. Mm, gazteak, beraz, Euskal, dun gazteak obeki uh, ezagutzeko gogoaz, sinuta elmeraz? Euskal Herriko gazteak. Mm. Uh, nor ziste, beraz, xei ikerle gazte ziste, nor ziste nungoak ziste oroko reana? E, Piskatu gibuzitakoak, e, bat leke itiokoa, beste biluokoa, Ondarriko bat ere dago, gastizko bat, Iruñako bat, eta nidun imanekoa. Eta nola zelkartu ziste? Gauza da, intzutela urtero, bueno, ikerketa IPESek, IPESan bidez egin dugun, beka bat eman digute, dirula guntzat, eta gutako batek deialdiari erantzun zion, hon hartu ziguten, eta orduan taldea bosatu dugu, Hori, tegaldiari erantuteko asmoz, eta tokidez berdinetako jenda ba, Euskal Herriko jende ezberdina negin olako parte hartza bertan. Ez agutzen zinetan jadanik? E, batzuk bai, besteak ez. ez. Eta denak azkenean ikasketa bereziak egiten dituzu, ere er, er, olako ikerketa bat eramaiteko, berdira oinarriak, berda, jakintasun minimo bat? Oinarria baino go, gogoa bentsatzen dut. <laughs> Baina... Ez ba Gerozzagi kassoltatea duten edo ez, baina gehienda batugira soziologiologia antropologia ikasi dugunak. Uh -huh. mm -hmm. e, Euskal gazteriaren antropologioak zalete beraz, gazte batzuek <laughs> e, ikerketa bata eman duzuen nola ibili da gazte batzu alkarrizketatu dituzuela nula hautatu dituzu hoia.: Gazteak hautatu e, ditugu nik intu amahoz bat e, elkarrizketa edora uh -huh. eta gazteiek hautatu ditugu. E ikusten ginolako eta landu nahi izandulako ondorioetan merezikiki egun ze parte hartzen mota ematenen praktika politiko berriak zein diren eta orduan joan gira gazte konkretu bat zengana ez gira joan errepresentatibitate batengana baizik eta gazte konkretu bat zengana non e, proposan berriak itzen zituzten gehienek Adibidez Adibidez e, Adibidez Medak taldea Donostiko taldean antolatua da oiek parte hartze politiko handia burutzen dute homosexual eta olako galdarrikapenak garatzeko eta transexualenak ere bai eta haien parte hartze politikoa burutzeko modua ez bakarrik elkarretaratzakita eta hola piskat urruna godoaz eta nahi ginen eskurritu panorama hori zein zen zein nahi kotzez zaigu alere entxatu gira betiko ereduak ere ikusten zein diren, ikusteko gaur egun badiren eta Amabost bat hautatu dituzue, benen amabost oien elkarrizketekin, groser lortu nahi izan duzue? Zer lortu nahi izan dugun, guztizan, espresa autatu dituzun pertsunak izan dira, uste dugu, guztizan ginoan, eta agerri zen ikuspegi biziki berritzaile bat zutela parte hartzea nola planteatzeare begira. Ongi funtzionatzen duten taldeak dira, jendeak parte hartzea lortzen dute, eta biskati dizpidioi begira ditugu Kusteko mekanismo berri horiek, ibiltzen dira nola funtzionatzen dutean, eraginkorrak diren ale, hori, biskate. Uh -huh. Gero zer da, helburua parte hartzaile ele gazten parte hartze hori beh, laguntzea ere, manera bat ezagutaraztea ere beste gazte eri hori biltzen diren e, e, taldeak aipatu dituzu, beraz hori ere laguntzen aldu, laguntzen alditu beste gazte batzu ere. Bai, gauza agu guk Eikerketab egin dugula ez biriziki ikerlari bezala, bizikleta gazte bezala. Mm -hmm. Ta ourokorrean gaztetxetan eta gazte mugimendu surgentan hiltsen die kareinen da gara eta irutzen ziagon interesgarria zela egun, egun, gaur egunari begirako ausnarketa ta egita. Gero, eh ausnarketa hori kolektibukik burutualizateko eta egungo realitatean argazki desberdin bat ateratualizatea ez ezagunak zeizkibon tresnak ere agerian emateko, beraz, uh -huh. bai tresna bezala proposatzen dugu, ez dugu egitza joten, baizik eta ez da beharako tresna bezala. Uh -huh. Oinarri bat, bederen, zerbait baduzue hor, liburuzka bat, eta dokumental bat berazatera duzue horretan, zer hau txomaiten alda horretan? Ba, dokumentalan, e, e, merkatu liburuzkan, alde batetik lehen puntuan agertzen dira, bo lehen puntuan edo bai. Agertzen dira, egun mandiren aldaketa struktural desberdinak. E, hau da bizi restak aldatzu erela Ez bugula bizi bilbide finko bat Ezen aldaketa hori Aipatzen ditugu. Gero aldaketa horiek nola eragiten duten Parte hartzearen baitan uh -huh. Zea geritzen zuten Kera egiten dutela aldaketa agusitza jotzen algin Adibide bezala esplikatzeko eman e, Individualismoaren fenomenoa Da hori parte hartzaren momentua nolara egiten den, jada ba, gure denbora, den, gure denbora propiotzat bizitugula, eta ez, parte hartzari begira, mm -hmm. mugak ematzen ito lapiskat, zentzu hortan. Ta gero horokoran, entzatu gira, e, ere mudesberdinak ipatzen, hau da lana, ikasketa, eta Mogouza desberdinak aipatzen gazteak gazteakkituaak giren eta horren ea, horri begira gazteak bizi duguna gerian ematen. Mm. gazteak beraz hori da gaina guxi biztan da, e, e, Uuegaiten da gazteak asola gabeak direla eta zer duzu gazteak ardura gabe bizi dira? Guk ez dugu egina nik lanrenarepresentatibo no, bat ezin dutrri erantzun zuzenik eman lehengoza. Ha, zure ustez? Eta behin nire iritzi bortzola, dut uste imerste euroko urtzeko denetari dago, eta jamar da jendaren bila, ez, ez da, kit, tresnak proposatzen badiran, erustez, e, badazer egin. Tresnak, beraz fekadidez, proposatzen zuzue, zuek uste dut, ez ziztela bedaren uh, gazte asola gabe oietariko bat, balin badira, Euskal gazteriak zelekudu hor gaur egun Euskal gizartean, edo zer ekartzen aldu azkenean? Buk ez dugu ez hori lantzera joan e, randizu amezala, indugu lan kualitatio bat, proposain batzuk iten direna, beraz Euskal Gazteriak ze proposatzen alduen, nik Gazteri horokorra ezin nizute eskribatu nola den beraz. Baina gazte batek zer ikertzen aldu, gizarte batean? Zer ikertzen alduan, dinamismoa, nire ustez eta gotzak baina hori nire egitza da. Beste galdera bat, ere ortik ateratzen aldela, dena zer da gizart, um, gazte identitatea edo, nola deskribatzen batzen algin nuke gazte identitatea? Belean bezala erantzun goizu, ez dugu gazte identitatea lan tresna berriak lan ditugu itugu, nustez gazte identitatea kugariak dira, eta mm -hmm. zutuzte denak teilatu berdina, baita sartzen adirene, joraz. Horrek ere ekerzen duzera baita azkenean, bakotxak mm. bere identitatea, identitatea usurera baita maita gaztea, gaztea horoko eta ulertu behar dena, badilela denetarik. Hor, ikerketalan horrekin, beraz, atera duzue trezna bat, dokumental bat, dokumentalan horreti bidez zer atera duzue. Elkarrizketa, keta ikusten aldira edo? Elkarrizketa bat tal batzuk, non guru ustez ez dati interes garenak agertzen ziren edo eztabaida bat bideratzeko egokienak izan zitezkenak eta ondorioak agertzen dira bereziki, ondorio batzuk, non, nahi batzen den, e, parte hartze politikoak nola bizi duten, haien ustez taldea nola identifikatu behar den, ze praktika burutzen dituzten ze diskurtso duten, biskate, bilduma dezala ez da baida sustatzeko elburarekin. Hori eztabaida ez da nahi duzue uh, sustatu eta bultzatu horrek nola nahi duzu eztabaida da baida bultzatu justuki? Nola, bol, nahezik egiten entzatu gira, gero horretu gira barba aurkezpenakitan e, ez bultzatzeko tresnariko gure ez dela, ze aurkezpen maten ondotik entzundakoa barba hiendak ezaino irentxea eta bardo horreztabaida ez da bai da mata peskatzea hilabilakatzen da. Ba gero, espero dugu hau, e, eramana mana izatea ere mudes berdinetara e, gaztetxak edozena delakoa eta horre matea. Mm -hmm. Eta hor, beraz parte hartzea ere bultzatzea, hori da helburu bat? Gai. Bai, ez minti. Mannera joen ez. Berasureko orkestra sinotainoen egunetan beste hiri batzuetan ibiliko ziste? Bai. Ehm... Horain, datazatzek zizkiteldu burura, baina... Euskal egen gaindi, beraz. Bai. Eta, gero, beraz, behar bada, zergatik ez, gaztetxean itzulia, eta ikusi ere nola, tresna hori baliatu. Tresna hori, nun bait biltzen alda, gazte batek entzuten bagaitu, edo zar batek ere, zergatik ez? Horain, e... arte, eskuzesko banatu dugun bai. zergatik ez da, aurkezpenan taula, eta gero, inguruko jenari, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, Eta na, taolako edo gaztetzez berdinetan, edo gure ez dugu banaketa hori egine. Eta beraz banaketa, ala ere nun baita, atxe gisan. the news. Hortxe izan ditugu beraz eta gazteok zer ekimenaren inguruko azalpenak Haiako harrikada entzuten ari zarete antxeta oi hartzun eta zintzilik irratietan Now, The is falling I, just breaking hearts Money is... Just wanna sing. Lure, lure, lure. Eta saioaren asken txampan sartzen ari gera gutxinaka hori bai gelditzen zaiguna ba, Oarzo aldeko eta bidazo aldeko agendari errepasoa egitia izanen da Beraz demora gutxi barru, minututxo batzuk barru, ba, hemen txe eongo erazuekin Agenda hori aipatzen, asteburuari begira, e, dauden hitzordu guzti hauek aipatzen. <gülüyor> Zendaren tartea dugu esan bezala aiako harrikadan eta oiartzundi kasiko gera txost oiartzungo pilota taldeak aurkestutako pilota zuzenean joko zuzenen astea zitzen dugu lehenik eta behin. Erakusketan antolatzen dute azaroaren batetik aurrera fermineneko erakus lehoetan Aarooaren lauan aldiz zezaldia egonenda zazpitardietan lekuona liburutegian, gaia joko zuzenak oiartzu aldean eta islaria mitxelena jauna izango da. Azaroaren bostean amaiketatik aurrera oiartzungo plazan bote luzea Gipuzkoa lapur diren kontra. Pasaka izanen da azaroaren bostean amaik terditan, kontzejupean, txost, laso, lasoa elkartaren aurka. Laso azaroaren bostean lauetatik aurrera beko plazan eta bertan bastan eta malerreka izanen dira. Errebotean arituko dira zauraren seian, bederatzitatik aurrera Beko Plazan Eta urtsaie saria eman dute bertan txost eta behar zana elkarteak ikusiko dute aurrez aurre zaurre. Eta zauraren seian amaiketatik aurrera Beko Plazan Abril errebote txapelketan, bakapito, arri eta luzaz gazte izanen dira Hori guztia beraz pilota zuzenean joko zuzenean astean oiartzunen txost oiartzungo pilota taldeak antolaturik. Eta beste kontu batzuetaz hitze gingo dugu jarraian, zeren azaroaren lauan, irunen urantzu frontoian, Garagardo feria Feriagongo da. Bidasoako Kirol elkartea kantolatutako feria izanen da urantzu frontoian, eta esaten genuen azaroaren lauean, baina baita baitare bostean eta seian. Zazpi Garagardo Mota ezberdin, dastatzeko aukera izanen da bertan, eta baita janari ezberdinak ere. Ungariako Kantemus Children's Koi regongo da hondarribin portuko elizan azaroaren lauan ere bai ostiralarekin zazpiter dietatik aurrera eta biriatun aldiz ba festak izanen dira azte zehar beraz azaroaren lauan asita e, biriatuko festak esan bezala Eta festa hauek, ba, amabia bitarte irango dute, lauean tripots dastaketa izanen dugu eta animazioa bidekoa taldearen eskutik. Azaroaren lauan ere bai eta landetsako auzo elkartean erregea eta bufoia antzeslana egongo da Ander Lipus bufoiarena egingo du Sustraikolina erregearena eta unai Elizasu zaldunarena. Antzerkia eta bertsolaritza hasten dituen e, ba, ekimena izango da beraz landetsako ausolkartean neuostiralaarekin zorzetatik aurrera erregea eta bufoia. tserpeko mogambon ostiralean bertan ebait bederattzitatik. Beatzi herdietatik aurrera kontzertu egnen da bomito espas eta piorrea taldeekin. run batean eta leku berdinean geldituta trintxerpeko mogambon badonostiako Txantjaun irratiak bafesta ederra antolatu du asteko de klas eta espit taldeen bideo proiekzioak izango ditu ondoren kontzertuen txanda izango da transistores berroita hamar Blue stickers eta speeded taldeekin. Lehenengoak rokabili estiloan bigarrenak ondarribiik disko berria aurkezten eta hirugarrenanak, Speed Donostiako Larogigarren amarkadako punk taldearen itzulera suposatuko du. Kontzertuen ondoren DJ Nokono eta DJ Naturista arituko dira festa alaitzen aspertura arte. Astronomia, artizautza eta folklorea izanen da azaroaren bostean amabietatik aurrera iruneen bertan Brasil, Senegal, Maroko eta Peruko elkarteak egonen dira Lakaxi eta gaztetxean azaroaren bostean ere bailarun batarekin e, Begano ba, jantokia, jantoki veganoa egongo da ordubietatik aurrera eta boste euro balioko du menua eta esan beharra dago, ba, taller veganoa, lakasitan e, astero ospatzen dena, asterenetan, ba, antolatutako ekimena izango dela, eta seguro enik, ba hilabetean hilabetero antolatuko dutela ba, vegano jantoki, edo jantoki vegano hau. Endaia, Nazaroaren bostean ere bai larun batarekin eta hiruetatik aurrera, Baitzaldia egongo da, Marie-France Chauvirek, mintzaldia eskainiko du, Euskal Herria Bigarren Imperioan, Gaiaren Inguruan, Frantziako liburutegi nazionaletik datozen argaske eta kaseten, mila sortzireun da berroita marretik, mila bederatziun da ogoita marrerako, erakutsiko dira ere bai. Eta aipatu bezala, bat azteburuan zehar, garagardo feria ongo da irunen urantzu frontoian, eta biriatuko festak, bat biriatun, e, bat amabia arte. Erakusketa egongo da ere bai hilaren amabia arte, patxi Badiola kostaldeaz duen ikuspundua ezagutzeko aukera senpelar etxean. Eta honekin, e, ba, agur esaten zaituztegu, denbora amaitu zaigu, eta hemen e, bukatu bardugu gaurko haiako harrika da, urrengo astean, ba, berriz ere gongo gerazuekin, antxeta, zintzilik, eta oi hartzun irratietan, mi esker gurekin izanagatik eta ondo izan, aio!